Goiz Flash, aktualitateaz trufatzen den eman aldia Egunon Aintzeneko egunetan haize hainitzu kambali madogo Mam edo Michela Liomari, eurodeputatua lentzat aldiz Horzantza izan da Mediapart, informazioa eguneak bere kontra egin akushapena nondotik, Mediapartek dio, kasino, dioko etxeri, fagore batzu egin zituzkela, barne ministro zelarik. Oh! Txekio erraiteko, neurri batzu hartu luzkeela, joko etxena bantailetan, hauer lotu legeria harintaraziz eta demorabilian, berak eta familiako batzuk, bielkarte enbidez, zer nahi aksione hartu zituzketela, sosietate horietan eta horren bidez, diru frango irabazi zukeela. <risa> Aladio Mediapartek. Bedaz, mediapartek egia bali madu, mam ezizenak estu eranai Michel Alio Mari, bainan mam edo ministroak akzioak metatzen. <risa> edo berdin mam edo madamaren alde moneda. Mediapartentzat inkestare manduen Antion Ruge karchetariak errandu, klan bat bezala ari ditaikela aliomagri familia, entzun. Aliomagri den familia klan bat bezala funtzionatzen da. Eta Antion Ruge, klanaz mintzoden azgioz, frango egukia iduritzen zauku, Le Clan de Sicilien filmaren musikaren laguntzarekin kondadezan bere inkestare. ja partekin waktu ira 20000 ezpitik 20000 atzira Michel Aliomari hainbat eh, eh, neurri hartu dituela frantseche eh, kasino amdien eh, alde Michel inguruko hainbat elkarte eh, el familiak jisonatzen dituen eh, elkarte batzuk hainbat eh, inbertsio hartu ditusela kasino talde oietan tzen duzue lekukotasun sexgargia. Beinaan akupenak kukatzen ditu Michel Auarrik eta, doinu nu mugitzian ihardduki du:Mam, mam edo miarritzeko Andere mugitza <risa> hau erran du? Ez du torikin denbodari galtzeko afera horrek eztu zenzurik. Ots, mam era nahi du, Michel arrunt mespretsuana. <risa> Edo Berdin, Mam, Edo, Mediapart, Ari, Mezkerietan. Hoi, <risa> hoi, hoi, zoma tiri. Eta jondan astundarian jakinara zidu Departamentuko Le Republiken alderdiaren presiden karguaren zata orkesten dela. Hau tera da. Mediapartena Egia Balimada, Goizflash Beldurda, Estirenez, Le Republican Lerdiaren Bilkurak, manera honetan iraganen. Messieurs, faites-le jeu. Milo set. buruzko mozionaren boskatzea orai? Diz, noir, per, man. Rien dut lir. Honortua...